Kapitola 7. Vy sešli se k němu farizeové a někteří z zákonníků, kteříž byli přišli z Jeruzaléma, a uzřevše některé z učníků jeho obecnýma rukama jísti, to je s neumytýma, rektali o to. Nebo farizeové i všichni židé nejedí, lež by ruce umyly drží se ustanovení starších. A po trhu nejedí, lež se umí. A jiné mnohé věci jsou, kteréž přijali, aby je zachovávali jako umývání koflíků, žejdlíků, měděnic i stolů. Potom otázali se ho farizové a zákonníci, proč učedlníci tvoji nezachovávají ustanovení starší, ale neumytýma rukama jedí chleby? On pak odpověděl: řekl jim, dobře prorokoval Izajáš o vás pokryt si, jakož psáno je, lid tento rtimnecký, Srdce pak jejich daleko jest ode mne. Ale nadarmotně ctí, učí se učení a ustanovení lidská. Nebo opustivše přikázání boží, držíte ustanovení lidská, umývání žejdlíku a kotlíku a jiné věci mnohé těm podobné činíte. I pravilím, jistě vy rušíte přikázání boží, abyste ustanovení svá zachovali. Nebo Mojžíš pověděl, oce svého i matku svou. A kdož by zlořečil Ocine mateři, ať smrtí umře. Ale vypravíte, řekl by člověk Ocine mateři korban, totiž dar je to, čímž by tobě ode mne pomoženo by mohlo. A nedopustíte mu nic více učiniti Otci svému nebo mateři své. Ruší slovo Boží ustanovením svým, které jste ustanovili. A mnohé těm podobné věci činíte. I svoláv všecký zástup pravil jim. Slyšte mne všichni a rozumějte. Nic není zevnitřku vycházejícího do člověka, což by jej poškvrniti mohlo. Ale to, což pochází z něho, to je, co poškvrňuje člověka. Má kdo uší ke slyšení, slyš. A když všel do domu od zástupu, Tázali se ho učedlníci jeho o tom podobenství. I řekl jim, tak jste i vy nerozumní, což nerozumíte, že všecko, což z do člověka vchází, nemůže ho poškvrniti? Nebo nevchází v srdce jeho, ale v břicho a potom ven vychází čistě si všeliké pokrmy. Pravil pak, že to, což pochází z člověka, to poškodňuje člověka. Nebo z vnitřku ze srdce lidského zlá myšlení pocházejí z smilstva, vraždy, krádeže, lakomství, nešlechetnosti, lest, nestydatost, oko zlé, rouhání, týcha, bláznoství. Všechny tyto zlé věci pocházejí z vnitřku a poškodňují člověka. A v tud odšel do končin Týru a Sidonu a všed do domu, nechtěl, aby kdo věděl a nemohl se tajit. Nebo uslyševši o něm žena, jejíž dcerka měla ducha nečistého, přišla a padla k nohám jeho. Byla pak ta žena pohánka, pyrofenická rodem, i prosila ho, aby dňábelství vyvrhl z její dcery. Ale Ježíš řekl jí, se prvé nasytit dítky, není slušné vzítí klep dětem a vrcištěňatům. A ona odpověděla a řekla mu, ovšem pane, nebo štěňátka jedí pod stolem drobty synů. Řekl jí, pro tu řeč jdi, vyšlo je z ďábelství z tvé dcery. I do domu svého nalezla děvečku a naleží na loži a ďábelství z ní vyšlo. Tedy vyšet zase skončintýrský hač Sidonský přišel k moři galivejskému prostředkem krajín desíti měst. Je přivedli jemu hluchého a zajíkavého a prosili ho aby na něj ruku zložil. A pojavil soukromý ven z zástupu, vložil prsty své v uši jeho a plivnu dotekl se jazyka jeho. A zdeřev k nebi vzdechl a řekl jemu, efata, to jest, otevři se. A hned otevřiny jsou uši jeho a rozvázán je svazek jazyka jeho i mluvil správně. I přikázal jim, aby žádnému nepravili, ale jakškoliv on jim přikazoval, oni mnohem více ohlašovali. A převelmi se divili škouce, dobře všetky věcí učinil, i hluchým rozkázal slyšetí i němým mluvití.